Sura al imeteremka imetereemka Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa katika kifungulio cha sura hii kwa farasi wa jihadi, kwamba hakika mwanaadamu bila shakka ni mwingi wa kuikufuru nema ya Mola wake mlezi na kwamba juu ya hivyo katika akhera bila shakka atakuwa ni shahidi dhidi ya nafsi yake kwa aliyopua nayo na kwamba bila shaka yeye kwa kuyapenda mali ni bakhili na mwenye choyo juu yake na hatimaye Ametaja habari za kufufuliwa na akazindua kuwa ipo hisabu na malipo. Bismillahir Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye rehma mwenye kurehemu wal'adiyati Na hapa kwa farasi wendao mbio wakipomua falmuriati qadha na wakitoa moto kwa kupiga kwato zao chini falmughirati subha wakishambulia wakati wa asubuhi atharna bihi naqa Huku wakitimua vumbi wasatuna bihi jamaa na wakijitoa wakati ya kundi Innal insana li rabbihil kanood Haqika mwanadamu ni wa fadila kwa Mola wake mlezi Wa innahu ala zalika lashahid Na hakika yeye bila shaka ni shahidi wa hayo Wa innahu lashadid naye hakika bila shaka ana nguvu za kupenda mali afala ya'lamu idha burthirama filqubur kwani hajui watakapofufuliwa walioma makaburini wa huslima fissudur naye kakusanyo walioma vifuani inna rabbahum bihim yawma idhil hakika Mola wao mlezi siku hiyo bila shaka atakuwa na habari za wote